30. fejezet Noferet felemelte Pipere dobozának kettős fedelét. A doboz piros virágokkal díszített rekeszeiben kenőcsös tégelyek, szépítőszerek, szemfestékek, habkő és illatszerek voltak. Noferet szeretett akkor szépítkezni, amikor még az egész ház aludt, még a zöld majmocska és a kutya is, hogy aztán mezitláp sétálhasson egyet a reggeli harmadban, a cinkék és a bubbos bankák énekét hallgatva. A hajnal volt a kedvenc napszaka. Ilyenkor születik újjá az élet, ilyenkor ébred a természet, amelynek minden egyes hangja isteni szót közvetít. A nap hosszú és veszélyes küzdelemben legyőzte a sötétséget, a győzelmet táplálta a teremtett világot, fénye örömmé változott, életet lehelt az ég madaraiba és a folyó halaiba. Noferet átérezte a boldogságot, amelyel az Istenek megajándékozták, és amelyet neki is az Isteneknek kellett ajánlania. Nem az övé volt a boldogság, csak átfolyt rajta, mint az erő folyama, amely a forrásból indul és oda is tér vissza. Aki megpróbálta kisajátítani a túlvilág ajándékait, az épp úgy kiszikkat, mint az elszáradt faág. A fiatalasszony a tó mellett emelt oltár elé térdelt, és egy lótuszvirágot helyezett rá. A virág az új napot testesítette meg, az örökkévalóság kiteljesedését a pillanatban. Mintha az egész kert hálát adott volna, a fák levelei meghajoltak a reggeli harmadtól. Amikor Vitéz megnyalta a kezét, Noferet tudta, hogy vége a szertartásnak. A kutya éhes. Köszönöm, hogy fogad, mielőtt a kórházba indulna, köszöntötte Szilkisz. Kibírhatatlan fájdalom gyötör. Egész éjjel lesem húntam a szemem miatta. Hagyja hátra a fejét, kérte Noferet, majd megvizsgálta Beltran feleségének a bal szemét. Szilkisz aggodalmában alig bírt nyugton maradni. Hm, ez egy olyan betegség, amelyet ismerek, és amelyet meg tudok gyógyítani. A szempillája befelé hajlik, és hozzáér a szemgolyóhoz. Ez okozza a fájdalmat. Súlyos? Csak kellemetlen. Kívánja, hogy most rögtön hozzáfogjak? Ha nem túl fájdalmas, jót fog tenni a beavatkozás. Nebamon sok szenvedést okozott nekem, amikor átszapta a testemet. Ezt alig fogja érezni. Jó, bízom magában. Maradjon ülve és lazítson. Olyan gyakoriak voltak Egyiptomban a szembetegségek, hogy Noferet a magánpatikájában mindig többféle készítményt is tartott a gyógyításukra, még olyan ritka szereket is, mint a denevér vére. Most ebből kevert fenyőtömjénnel ragacsos kenőcsöt, hogy rákenhesse a kellemetlenkedő szempillákra, miután egyenesre húzta őket. A kenőcs rászáradt és mereven tartotta a pillákat, így Noferet gyökerestül kihúzhatta őket. Hogy az újra növést megakadályozza, egy másik kenőcsöt használt, amely arany enyvből és galenitből készült. – No, ugye túlélte, Szilkisz? Beltrán felesége megkönnyebbülten mosolygott. – Csodás keze van, semmit sem éreztem az egészből. – Ezt örömmel hallom. Kell még tennem vele valamit? Nem, megszabadult ettől a kis rendellenességtől. Annyira szeretném, hogyha a férjemet is kezelné, nagyon aggaszt a bőrbetegsége. Olyan elfoglalt, hogy nem törődik magával. Már szinte alig látom. Kora reggel munkába indul, és késő este tér haza, rendszerint egy halom papírussal, amelyeket egész éjszaka tanulmányoz. Hát előbb-utóbb végére ér a sok iratnak. Hmm, attól tartok, hogy soha. A palotában mindenki nagyra értékeli a munkáját, a kincstárban nem tudják nélkülözni. De hát ezek jó hírek. Egy külső szemlélőnek igen, de a családi életünket tekintve, amely annyira fontos volt a számunkra, az ő számára is, eh, félek a jövőtől. Már úgy emlegetik beltrán mint a kettős ezüstház elöljáróját." Mekkora felelősség Egyiptom pénzügyeit kézben tartani? Hát nem büszke rá. Beltrán még inkább eltávolodik majd tőlem. De mit tehetnék? Annyira csodálom őt. A halászok kiterítették hálóik tartalmát Mentmoszé a leváltott rendőrfőnök előtt, aki a Deltavidék halászati főintézője lett, és az egyik partmenti kisvárosban dolgozott. A kövér, nehézkes és lassú mentmoszé napról napra sivárabnak érezte az életét. Gyűlölte a nyomorúságos szolgálati lakását, nem szenvedhette a halászokat és halárusokat, és minden apró cseprő semmiségtől égtelen gurult. Hogyan szabadulhatna erről az Isten háta mögötti helyről? Jó ideje már egyetlen udvari emberrel sem találkozott. Amikor meglátta Dénész a rakpart végében, azt hitte, hogy káprázik a szeme. Ügyet sem vetve azokra, akikkel éppen beszélt, egyre csak a zömök szállító szögletes arcát, vékony körszakállát fürkészte. Valóban Dénész volt az, Memphis egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb embere. Távozzék, parancsolta Mentmosé az engedélyért folyamodó halászholyó kapitányának. Dénész csúfondárosan figyelte a jelenetet. Meglehetősen távol áll ez a rendőri munkájától, drága barátom. Azért jött, hogy gúnyolódjon a balsor somon. Könnyíteni szeretnék a terhelyén. Mentmoszé sokat hazudott pályafutása során. A ravasság, a színlelés, a cselvetés mesterének tartotta magát, de készséggel elismerte, hogy Dénész mindebben vetekedik vele. Kiküldte! saját ötletem volt, hogy felkeressem. Nem szeretne bosszút állni? Bosszút állni? Mentmoszé már is átváltott Jórist mert orhangjára. Ugye, közös az ellenségünk. Ásszer bíró. Hm, kellemetlen ember, szögezte le Dénész. Azt sem enyhítette meg, hogy a kapu főbírája lett. A volt rendőrfőnök dühösen ökölbe szorította a kezét. Azt a senki senkiházit nevezte ki a helyemre, aki vadabb, mint a majma. Igazságtalan és ostoba, ez igaz. Köszörüljük ki ezt a csorbát, rendben? Mi a terve? Befeketítjük pászert. Hát, mégsem fedhetetlen. Látszólag az, drága barátom, de mindenkinek megvannak a maga gyengéi. Ha pedig mégsem, akkor majd mi kitalálunk egyet-kettőt. Hm, tudja, mi ez? Ténész kinyitotta a jobb markát. Egy pecsétgyűrű volt benne. Ezzel pecsételi le az iratokat. Ellopta tőle? Másolatot készítettem róla, egy minta alapján, amit az egyik írnokától kaptam. Ezt rányomjuk valami keltő iratra, véget vetünk a pályájának. Magát pedig visszahelyezzük a tisztségébe. Mentmoszé egyszerűen nagyon kellemesnek érezte az erős szagú tengeri levegőt. Pászer elővette egy ében faládikát és noferettel leültek a ládikó mellé. A fiókból előkerültek a lakkozott agyakbábuk, amelyeket a csonttábla 30 mezeén kellett elhelyezni. A játékban a bábukat el kellett juttatni a sötétségből a fény felé, elkerülve az útba eső csapdákat, és áthaladva a kapukon. Pászer már a harmadik lépést is elhibázta. Nem figyelsz! Hmm, semmi hírt nem kaptam Szutiról. Biztos, hogy ez bajt jelent? Hát attól tartok. Hogyan üzenhetne neked a sivatag kellős közepéről? Pászert nem nyugtatta meg ez az érv. Csak nem azért aggódsz, hogy elárul? Hát legalább életjelet kellene adnia, akkor hát a legrosszabb tartasz. Pászer felállt, már el is feledkezett a játékról. Nem kellettől félned, jelentette Kinoferet. Suti él. A hír szinte mennydörgésként hatott. Beltrant, miután a főkincstárnok és a magtárak felügyelője volt, kinevezték a kettős ezüstház előjárójává, vagyis az egész egyiptomi gazdaság felelősévé, akinek a munkáját közvetlenül a vezír irányítja. A kettős ezüstház előjárója veszi át és írja össze a nemes ásványokat és anyagokat, a templomépítkezésekhez és a kézművesek testületeinek szállított szerszámokat, a szarkofágokat, a balzsamokat, a kelméket, az amuletteket és a szertartási tárgyakat. Ő fizeti ki a terményeket a földműveseknek, és ő szabja ki az adókat. Természetesen szakemberek hada segíti a munkáját. A meglepetés elmúltával senki sem tiltakozott a kinevezése miatt. Az udvar több tisztviselője személyesen kereste fel korábban a vezírt, hogy Beltránt javasolják erre a tisztségre. Egyesek szerint túl gyorsan jutott fel a ranglétrán, de nem tette tanulságot eközben kiváló vezetői tulajdonságairól? Átszervezte a részlegeket, javította az eredményeket és hatékonyabban ellenőrizte a kiadásokat. Igaz, nehéz természete volt és hajlamos volt feltétlen engedelmességet követelni a beosztottaitól. Beltran mellett elhomályosult a régi előjáró, aki erélytelen volt és lassú. Belesüppett a mindennapok rutinjába, méghozzá olyan bűnös konoksággal, ami az utolsó híveit is elriasztotta. Beltrán nem is remélte, hogy áldozatos munkáját ezzel a sokak által irigyelt tisztséggel díjazzák, de miután kinevezték, nem rejtette véke alá, hogy le akar térni a járt utakról, és mind nagyobb rangot és tekintélyt akar kivívni a kettős ezüst háznak. vezírt általában hidegen hagyták a dicséretek, de még rá is hatott a számos kedvező vélemény, amelyet Beltránról hallott. Beltran irodái jelentős területet foglaltak el Memphis szívében. A bejáratnál két őr ellenőrizte a látogatókat. Noferetnek is el kellett mondania, hogy kicsoda, és kis időbe telt, míg az őrök megbizonyosodtak róla, hogy tényleg várják őt az egyik hivatalban. Amikor végre beengedték a kapun, először egy karám és egy udvar mellett haladt el, ahol az összeíró írnokok a természetben beszolgáltatott adót vették át. Egy lépcső a magtárakhoz vezetett, amelyek szintén a beszolgáltatások ritmusa szerint ürültek ki és teltek meg. Az épület ponyvatetős emeletén seregnyi írnok ült. A bevételezők vezetője folyamatosan szemmel tartotta azoknak a raktáraknak a bejáratát, amelyekbe a parasztok gyümölcsöt és zöldségeket hoztak. Az orvost egy távolabbi épületbe kísérték. Noferet először egy négy oszloppal tagolt előcsarnokon ment keresztül, ahol főtisztviselők jegyzőkönyveket fogalmaztak. Innen már egy titkár kísérte be a nagy, hatoszlopos terembe, ahol Beltrán a fontosabb vendégeit fogadta. A kettős ezüstház új igazgatója éppen három munkatársának adott utasításokat. Hadart, csapongott, egyszerre több ügyben is intézkedett. Noferet, köszönöm, hogy eljött! Az egészsége most már államérdek? Hát nem engedhetem, hogy betegség akadályozon a munkámban. Beltrán elengedte a munkatársait, és megmutatta a ballábát az orvosnak. Fehér hólyagok szegélyezték, széles, piros folt húzódott rajta. Hmm, a mája túlterhelt, és a veséje is rosszul működik. A bőrre tegyen akácia virágából és tojásfehérjéből készült kenőcsöt. Naponta többször is igyon tíz csepp alóélevet, és ne feledkezzék meg a szokásos gyógyszereiről. Legyen türelmes, és tartsa be a kúrát. Ah, – Be kell vallanom, hogy gyakran elhanyagolom. – Hát ez a betegség súlyosbodhat, ha nem vigyáz rá. – Jó, de hogyan foglalkozhatnék egyszerre mindennel? – a fiammal is szívesen töltenék több időt. Meg akarom értetni vele, hogy ő lesz az örökösöm, és hogy ez mekkora felelősséggel jár majd. Szilkisz is elpanaszolta nekem, hogy ritkán van otthon. Ja, drága, kedves Szilkiszem, tudja, hogy milyen fontos ügyért dolgozom. Pászer, hogy van? A vezír hívatta, biztosan azért, hogy Ásert tábornok letartóztatásáról beszéljen vele. Csodálom a férjét, nagyra hivatott ember. Olyan akaratereje van, hogy semmi sem térítheti le az útjáról. Badzsely egy törvény szöveget tanulmányozott, amely lehetővé tette, hogy azok, akik alacsony jövedelemmel rendelkeznek, ingyen utazzanak a kompokon. Amikor pászer belépett, fel sem nézett a papírusról. Korábra vártam. A feddő, éles hang meglepte a bírót. Ő jön le, be kell fejeznem ezt a munkát. A vezír beesett melkasa görbült háta, megnyúlt ráncos arca az évek súlyáról tanúskodott. Pászer, aki azt hitte, hogy már elnyerte Badzsai barátságát, nem tudta mire vélni az ellenséges hangot. A kapu főbírájának fedhetetlen kell lennie. Jelentette ki a vezérrekedten: Én magam is harcoltam azért, hogy egy tisztség becsületén semmiféle folt ne essék. Most az öné ez a tisztség? Szemrehányást érzek a hangjában. Annál többről van szó, Pászerbíró. Mivel indokolja a viselkedését? Mivel vádolnak? Több őszinteséget várok el magától. Ismét elítélnek minden ok nélkül? A vezír bosszusan fölállt. Elfelejti, hogy kivel beszél? Visszautasítom az igazságtalanságot, akár kisújt is vele. A vezír megragadott egy hieroglifákkal teli fatáblát, és alá alátolta. Felismeri a pecsétjét a szöveg alján? Igen. Olvassa. Arról van szó, hogy egy halszállítmányt el kell vinni az egyik memphis raktárba. És erre maga adott utasítást. pedig a megnevezett raktár nem létezik. Ez a halfajta luxus cikknek számít, és maga a város piaca helyett éppenséggel a saját villájába szállítatta, ahol meg is találták a ládákat. Milyen gondosan kinyomozta ezt valaki? Feljelentették. Hm, ki volt az? Névtelenül érkezett a levél, de pontos adatokat tartalmazott. A rendőrfőnök távollétében az egyik beosztottja mindent ellenőrzött. Hm, feltételezem, hogy most egyik régi embere volt. Badzsai, mintha zavarba jött volna. Hm, ez igaz. Arra nem gondolt, hogy esetleg... Be akarnak feketíteni? Természetesen gondoltam rá, hiszen több jel is erre utal. A hal Mentmosé hatáskörébe tartozó halkereskedőktől érkezett. Hmm. Az egyik híve végezte a nyomozást. Mentmosé nyilván bosszút akar állni. De akkor is ott van a pecsétje ezen az iraton. A vezír, mintha más szemmel nézte volna már. Mintha reménykedne abban, hogy más az igazság, mint amit el akarnak hitetni vele. Be tudom bizonyítani, hogy ártatlan vagyok. Semminek se örülnék jobban. Pusztán óvatosságból teszem, magyarázta Pászer. A sok megpróbáltatás megtanított egy másra. Aki pecsétet használ, annak óvatosnak kell lennie. Tartottam attól, hogy előbb-utóbb az ellenségeim fel akarják használni ellenem. Minden hivatalos iraton egy kis piros pontot teszek a kilencedik és a huszonegyedik szó után. A pecsétem alá pedig apró ötágú csillagot szoktam rajzolni, amely szinte csak egy paca, de nagyon közelről nézve látszik, hogy csillag. Kérem, nézze meg ezt a fatáblát. Látni fogja, hogy nincsenek rajta a jeleim. A vezér felállt és az egyik ablakhoz ment, hogy a napsugárban világosan lássa az iratot. Valóban nincsenek rajta, állapította meg. Badzsai biztos akart lenni a dolgában, ezért maga nézett át egy sor olyan iratot, amelyekre párszer rányomta a pecsétjét. Sem a piros pontok, sem a kis csillag nem hiányzott egyikről sem. Nem akart a titkok tudója lenni, ezért megkérte Pászert, hogy változtassa meg a jeleit, és senkinek ne beszéljen róluk. A vezír parancsára Kem kihallgatta azt a rendőrt, akihez a feljelentés érkezett, és aki elfelejtette azt időben említeni neki. Az ember megtört, bevallotta, hogy hagyta magát megvesztegetni, mert Mentmosé biztosította arról, hogy Pászert elfogják ítélni. A núbiai dühében öt gyalogosból álló szakaszt küldött a Delta vidékre aki egyre csak az ártatlanságát hangoztatta. Magánkihallgatáson fogadom, hogy ne kelljen perre vinni a dolgot, tájékoztatta Pászer a volt rendőrfőnököt. Megrágalmaztak! A cinkosa mindent bevallott. A talmentmoszé a feje bubjáig elvörösödött. Égtelen viszketést érzett, de türtőztette magát. Annyi ember sorsát tartotta korábban a kezében, hogy most semmilyen befolyással nem rendelkezett e fölött a bíró fölött. Ezért Kenneth teljesen válaszolt. Balsors sújt. Megrágalmaznak! Hogyan védekezhetnék? Ne védekezzen, ismerje el, hogy bűnös. Mentmoszi a levegő után kapkodott. Hát, hát, milyen sorsot szán nekem? Maga nem méltó arra, hogy parancsokat osztogasson. Az ereiben epe folyik, és mindent megrohaszt, amihez csak hozzáér. Elküldöm Büblozba, Líbiába, hogy minél messzebb legyen Egyiptomtól. Hajójavítókkal fog dolgozni. K két kezi munkát végezzek? Van annál nagyobb boldogság? Mentmusi affektáló hangja dühössé vált. H de nem én vagyok az egyetlen felelős. Dénész ötlete volt. Miért higgyem ezt el? Hiszen mindig is könnyen reállt a szája a hazugságra. Én, én akartam is figyelmeztetni. Hmm, különös, hogy hirtelen milyen jó indulatú lett az irányomban. Mett felnevetett. <gül> jó indulat! Arról szó sincs, bíró. Örülnék, ha láthatnám, hogy belé a villám, vagy vízbe fullad vagy egy kőomlást temeti maga alá. Előbb-utóbb elhagyja a szerencséje. Egyre több ellensége lesz. No, ne késlekedjen. A hajója egy óra múlva indul.